Povestea vieții mele, pista 22 Admir din toată inima temeinicia caracterului german. Urmările obștești ale educației germane sunt de mare folos, dar n-am putut niciodată să mă împac cu ascultarea oarbă care strivește orice individualitate. Prea eram plină de viață și de imaginație clocotitoare ca să pot păși pe cărarea angustă plictisitoare fără avânt, pe urmele bătrânului rege și atât de aproape de el încât îmi ascundea lumina soarelui. Eram bucuroasă să învăț, dar doream totodată să pricep, să țin capul sus și să înfrunt viața. Simțeam că niciodată nu voi putea să mă dezvolt de plin dacă duceam o viață de prizonier, dacă fiecare mișcare sau imbolt al meu erau stăvilite, judecate și înfrunte. Deoarece fusese nespus de fericită în casa părintească, Doream să aduc ceva din acea fericire în noul meu cămin. Aveam în jurul meu toate elementele unei adevărate fericiri. Un soț tânăr și iubitor, o țară frumoasă și ademenitoare, gata să primească în inima ei pe tânăra prințesă un întins câmp de activitate, toate darurile pământești și o largă zare deschisă în fața ochilor noștri. Și totuși acestea toate aveau să fie înnăbușite, nimicite, Întunecate de ciudatul dar ce avea unchiul de a îngreuna Însemnătatea fiecărui lucru și fiecărei vorbe A fiecărei revederi sau despărțiri A fiecărei inovări Ni se puneau stabile în toate Niciodată nu ni se dădea voie să alegem pe cei ce ne serveau Și nici măcar în anii de mai târziu Nu ne era îngăduit să alegem pe cei ce aveau să ne crească copii Erau întotdeauna dezbateri și nesfârșite discuții chiar în privința celui mai neînsemnat maestru de gimnastică. Se părea că e un lucru de așa mare importanță alegerea unui profesor de limba germană pentru fiul nostru, încât trecură ani până să poată învăța limba tatălui său. Nu ni se cerea niciodată părerea, iar dacă ni se cerea, era numai de formă și apoi se puneau atâtea stăluințe încât nu puteam decât să ne învoim cu alegerea făcută mai dinainte. Astfel, printr-o ciudată lipsă de înțelegere a firii omenești, am fost siriți în mai multe rânduri să primim în personalul casei noastre ființe cu totul antipatice cu care ni se părea că traiul e un chin și care purtau într și germenii unor viitoare nenorociri. Acele ființe erau cu totul închinate unchiului și jucau rolul de informatori. Nu vreau să întrebuințez un termen mai aspru. Un cămin în care își joacă mendrele Un atare soi de oameni nu poate fi un camin plăcut Ca să nu zic mai mult Uneori nu-mi dădeam seama de rolul ce-l jucau Și mă încredeam în trânsii, Mă purtam cu ei ca și când ar fi fost sinceri, Vorbeam deschis în fața lor Fără teamă, fără bănuială Deoarece nu încăpea deloc în noțiunea mea Curată despre oameni Ideea că ar putea să existe ființe Plăcute în aparență și care în spatele tău Să te trădeze Nimeni nu se așteaptă să aibă în casa lui un iago. Încetul cu încetul, totuși, descoperi că sub soare trăiesc tot felul de oameni. Și descoperirea a fost cu adevărat neplăcută, dar nu-mi plinti încrederea în omenire. Un om credincios cântărește mai mult decât o duzină de trădători și am întâlnit în calea mea fidelitate lungă cât și viața. Către aceștia privesc înapoi cu nemărginită recunoștință. Pe când pe ceilalți, e mai bine să-i uit. Nașterea celui de-al doilea copil al nostru, Elisabeta, se întâmplă înainte să fim împlinit carol un an. Elisabeta, 1894-1956, regină a Greciei, născută principesă a României. S-a căsătorit în 1921 cu George, pe atunci moștenitor al tronului Greciei, fiul regelui Constantin și al reginei Sofia și fratele principesei Elena, care se căsătorește în 1921 cu principele Carol, viitorul rege Carol al II al României. Regele George fusese deposedat de tron de fratele său mai mic Alexandru, care domnește între 1917 și 1920, urmându-i tatăl său la domnie, Constantin I, care abdică în 1922. Pe tron vine George al II, lea care domnește până în 1924, când în urma unui plebiscit, țara este proclamată republică. George al II. și Elisabeta pleacă în exil în România, unde divorțează. Deci, la întoarcerea pe tronul Greciei, a lui George al II. în 1936, Elisabeta nu-l urmează ca regină, rămânând la București. Părăsește țara odată cu abdicarea regelui Mihai I. la 30 decembrie 1947. Cum pe atunci se întoase să-și ia viața printre noi regina Carmen Silva și fica noastră fu botezată cu numele ei. Carmen Silva era menită să joace și ea un mare rol în viața mea. Îmi amintesc foarte bine sosirea ei la Sinaia și cum, după o mare recepție la gară, ne adunară cu toții la mănăstire la Tedeum. Regina nu uitase că fusese exilată timp de doi ani. Carmen Silva nu uita niciodată. Revăd în minte gestul falnic și regal cu care urcă treptele în altului ei tron. Tronul reginei față-înfață cu al regelui. Îl iarăși în stăpânire. Făcu -fă acel gest cu o ademnitate tragică. Nimeni n-ar fi putut trece cu vederea tragicul acelui gest. nu tragicul privirii ochilor ei adânci, pe când se uita de sus la toți cei ce se îmbulziseră, să o primească și să-i zică, bine ai venit în țara ta. Care vor fi fost gândurile ei? Câți din cei ce erau azi numai zâmbet îi păstraseră credință pe când lipsea din țară. Popularitatea e adesea trădătoare și iubirea unui popor pentru suveranii săi e clătinată de multe vânturi. Puțin știu să se abțină de a urla împreună cu lupii. nu puteam lua ochii de la chipul reginei. Mă vrăja cum mă vrăjise întâia oară când o întâlnisem. Era atât de deosebită de oricine. Ceva romantic o învăluia, cu toate că și nu mai era bolnava în albe, Zugrăvin din fundul patului stranii flori, înconjurată de o gloată înfricoșătoare de rude sărace, care veniseră în singuratic locuință din pădure pentru a fi tămăduite. Azi se ținea foarte dreaptă și era plină de viață și de vlagă. Mișcările ei erau repesi energice și aveau ceva afirmativ aproape sfidător. Îmbrăcămintea nu o prindea câtuși de puțin, căci Carmen Silva era lipsită de gust în alegerea hainelor, dar se revărsa din trânsa o putere stranie, un fel de hipnotism ce nu s-ar putea ușor defini. Ochii mei tineri o pândeau cu încordare. Venise să adauge o a patra ființă ciudatului trio alcătuit de noi timp de peste una și jumătate. Și desigur nu era un adaus ce putea fi trecut cu vederea. Venirea ei să fi fost o prevestire de bine sau de rău. Avea oare să se poarte cu mine ca o mamă? Avea să mă ajute în calea mea? Eram gata cum fusesem la început să o admir, să o ador. Vraja nu se risipise, dar era ceva în felul ei hotărât de-a păși, care făcea să-mi bată inima cu o ușoară teamă. De-a lungul tuturor anilor care i-am trăit în preajma ei, avea obiceiul să umble de colo-colo prin o daie, ca o ființă captivă în cușca ei. Pasul îi era, ca să zic așa, neresemnat. Avea întrânsul ceva aproape răzvrătit, în sus și în jos, în lung și în lat, cu o mișcare avântată care parcă te târa pe urmele ei fără împotrivire. Fără voie te pomeneai pășind alături de ea și ascultând nenumăratele lucruri ce avea de spus, pe când te ținea sub farmecul glasului ei de aur. Totdeauna am fost mai brăjită de glasul ei decât de lucrurile ce le spunea. Pasul ei avea o forță de expresie aproape tot atât de mare ca și glasul ei. Nu era întrânsul nici pace, nici odihnă. Carmen Silva, deși cânta mereu pădurea munții, marea și râurile, ieșea foarte rar din casă. Socotin că ar fi o pierdere de vreme și aceasta era, fără îndoială, pricina pentru care pășea astfel fără a stâmpăr. Desigur, cu sosirea Carmen Silvei, viața mea se făcuse mai plină și mai însuflețită. Personalitatea ei era tot atât de mare ca și a regelui Carol, însă erau la antipozi unul de altul. Gheață și foc dar curtarea lor reciprocă era desăvârșită și se învoiau ca doi martovarăși pentru una și aceeași cauză. Cu toate că ea era atât de impulsivă și de hotărâtă, voința unchiului predomina netăgăduit. El își admira soția poetă, era mândru de ea, dar nu prea îi plăcea să lase drum liber în ei, de teamă să nu le pricinuiască la amândoi greutăți, cum s-a și întâmplat uneori cu toată chipzuita lui autoritate. Anti, cum o numeam, avea nevoie de auditori în jurul ei. Avea atâtea de spus și le spunea atât de frumos, încât bineînțeles îi trebuia lume care să o asculte și să o prețuiască. Auntie, mătușica. Era așadar întotdeauna înconjurată de un cerc de doamne ce o priveau în extaz, sorbindu-i fiece cuvânt. La acestea se adăugau artiști, poeți, muzicieni. Multe personalități de seamă veneau la Aunty, unii însă nu erau decât niște nesărate ecouri, alcătuiau un soi de decor antic. Aceștia erau supărători și dădeau uneori salonului ei o înfățișare într-o câtva absurdă. Mama avusese de gând să fie lângă mine și la nașterea celui de-al doilea copil. Elizabeta se grăbi însă și sosi la 11 octombrie, înainte să poată veni mama, așa că nu fură lângă mine în ceasul greu decât a întie și un doctor român. Mai târziu, doctorul canta cu zino și cu mine ne împrietenirăm -mi temenit. Dar pe atunci era pentru mine un străin și îl priveam cu ochi plini de teamă. Dr. I. Cantacuzino, 1863-1934, savant, medic și bacteriolog, partizan al desăvârșirii Unității Naționale a Românilor. Pe acea vreme, viața mi era făcută dintr-un șir de încurcături ce mă umpleau de nedumerire. Se părea că nu am personalitatea definită, fiecare hotăra despre mine după voie, și chiar firea îmi punea în care ne neînțelese capcane. Prea multe erau taimele și nici nu încercam să cercetez adânc cele ce se petreceau, de frică să nu descoperă adevăruri greu de îndurat. La un strivită de dureroasa amintire a proprii ei maternități și de numeroasele ei speranțe spulberate, era foarte mișcată și înfrigurată de această sporire a familiei și nu înceta să mă îndemne să nu pierd din vedere că acești era cel mai minunat, cel mai strălucit, cel mai fericit din viața mea. Singurul copil al lui Carol I și al Elisabetei a fost o fată, Maria, 1870-1874. Sfâșiată de cele mai cumplite dureri, nu puteam cu niciun chip să mă ridic la înălțimea entuziasmului ei și plângeam de dorul mamei, care nu putu sosi decât peste câteva zile. Chipul ei mult iubit și firea ei liniștită împărură un liman de mântuire, după ce fusese îmbântuită de vânturi pe mare necunoscută. Mă agățaam de ea simți nevoia de potolita ei autoritate care aducea fiece lucru la nivelul lui normal. Cu toate că mama și auntii fusese recrescute într-o epocă în care politețea era idealul cel mai înalt în familiile aristocratice și cu toate că erau amândouă de o cultură desăvârșită, reprezentau, ca să zic așa, două școli deosebite, cea realistă și cea romantică. Aveau asupra vieții păreri cât se poate de potrivnice și cu toate că nu pierdeau niciodată înfățișarea celei mai osebite curtenii, nu cred că se potriveau în prea multe lucruri. Auntie avea obiceiul să țină nesfârșite discursuri asupra oricărui lucru. Mintea ei poetică polea orice subiect, nu punea vorbirii ei nicio graniță și nu-i păsa de auditoriu. Pentru ea orice lucru putea fi spus oricui, în orice moment și în orice loc. Știa să fie plină de duh, uneori. Totuși îi lipsea simțul umorului pe care mama îl avea în cel mai înalt grad. Privind înapoi, îmi dau seama acum cât de nostime trebuie să fi fost dezbaterile lor pentru cine le asculta, dar pe acea vreme nu aveam încă mintea destul de coaptă ca să-mi dau seama de hazul situației. Totuși în mod instinctiv simțeam moare care împotrivire sub convorbirile lor pline de politețe. Afară de aceasta, mama niciodată nu uita că o tânără mamă are nevoie de o dihnă pe când amtii care se socotea la ea acasă în caminul meu, se supăra că nu-i amintea cineva de așa ceva, din care pricină putea în aer oarecare electricitate. Aceste două personalități erau și una și alta prea mari pentru camera unei bolnave. În fiecare zi, la o oră anumită, venea unchiul să mă vadă cum sta cu noua mea comoară în brațe. Se purta cu mine cu deosebită bunătate și arăta multă luare aminte strănepoatei lui Elisabeta, care era un copil cât se poate de drăgălași, cu ochii mari deschiși cu fața solemnă. Subiectele lui de conversație erau însă greoaie și mi-amintesc oarecar și ceasuri de oboseală când mă gândesc la zilele ce urmare după nașterea celui de-al doilea copil. Toată lumea era bună cu mine, plină de atenții. Sufeream totuși de oarecare apăsare și de lipsă de liniște, ceea ce îmi obosea nervii. Simțeam curente potrivnice ce se învârteau în jurul meu și fiind în pat, îmi dădeam seama că eram fără apărare și, ca să zic așa, în voia celor ce credeau că au dreptul să se amestece în căminul meu abia întemeiat. De mare ajutor în acest timp mi-a fost sora mea Sandra, care era atunci de 16 ani și avea o fire săritoare și plină de simți practic. Ea mă păzea și iubea din suflet pe mititelul Carol, luându-și pe lângă el rolul de mamă, câtă vreme eu eram reținută în pat. În toată viața am avut groază de timpul petrecut în afară de viață, când trebuia să stau în pat fie din pricină de boală, fie pentru nașterea unui copil. Când trebuia să mă predau, să las pe alții să poruncească în casa mea și să ia hotărâri pentru mine. Căci mai întotdeauna se ivea la sfârșit câte o încurcătură. Rar s-a întâmplat să fiu bolnavă, deoarece am o minunată putere de viață. Însă de câte ori mi se întâmpla nu mă puteam opri de a privi boala ca o umilire, ca o decădere. Te simți dată pe mâna altora și în voia lor. Bolnavilor niciodată nu li se spune adevărul. Din ziua când te afli într-un pat de bolnav, ai trecut granițele normale. Ți se fac toate chefurile, dar domnesc alții în locul tău și gândesc pentru tine. Starea ta orizontală, în contrast cu cea verticală a omului ce stă în picioare și se apleacă asupra ta, E prin ea însă și o înfrângere, o scădere a personalității tale, o inferioritate pe care ești nevoit să o suporți. Niciodată nu mi-a plăcut să-mi predau voința în mâna altora, neștind unde se va opri această predare. Dacă aș fi trăit în altă lume, într-o țară mai demult întocmită, poate n-aș fi simțit toate acestea atât de ascuțit. Dar fiind într-o țară nouă, simțeam că e nevoie în fiecare clipă de toată agenimea facultăților mele. Lucrurile nu se rânduiesc de la sine așa cum trebuie. Numai o strădanie neîncetată face ca mingea să se rostogolească mereu. Săptămânile de liniște pe care nădăjduiam să le petrec cu mama, după nașterea fetiței mele, fura din nenorocire smulse, căci ea fu nevoită să plece pe neașteptate în Crimea, unde fratele ei, împăratul Alexandru al III-lea, unchiul Sasha, zăcea pe moarte în palatul lui din Ibadia. Încetează din viață la Livadia în ziua de 1 noiembrie 1894 Un yacht imperial veni să o ia de la Constanța Mi-a fost dureros de greu să o văd plecând Ea a avut însă mângâierea să-și găsească fratele încă în viață El muri câteva zile după sosirea ei Din fericire țineam foarte mult la infirmiera mea, Genst, rusoică de origine Care fusese lângă mine și la nașterea lui Carol Era neprețuită și pe lângă aceasta și foarte cu haz Soră mea Sandra rămase la Sinaia, ceea ce însemna pentru mine o mare înleznire, căci mă simțeam slăbită și nervii îmi erau întrucâtva încordați. Desigur, regina Elisabeta fusese un prilej de însufrețire, însă venise în clipa când nu eram tocmai în stare să îndur încordarea unor emoțiuni puternice. Afară de aceasta, auntie avea ideile ei cam ciudate despre nurse și despre copii. Ii se părea că am nevoie de povețe și de învățăminte. Simțea și nevoia de a-și recăpăta autoritatea pierdută, iar aceste deosebiri de păreri nu puteau avea drept urmare un trai tihnit. Mi-aduc aminte de o scenă hazlie când Sandra mi-a luat vitejește partea față de unchiul, declarând că am nevoie de o schimbare și că trebuie să mi se dea voie să merg de Crăciun la Coburg, unde tatăl meu era acum duce domnitor. Unchiul se împotrivi sub cuvânt că plecarea mea a dat de vorbit, deoarece de-abia se întorsese a și lumea și-a închipuit că nu ne împăcam bine împreună. Zicea că era absolut nevoie să ne arătăm în București și că nici nu putea fi vorba să ne despărțim acum. Eu nu îndrăzneam să stărui pentru mine, dar Sandra avea curajul celor nevinovați și dete pe față tot ce gândea. ce trebuie ei e tocmai să se odihnească de voi toți, strigă ea. Altfel îi se prăpădesc în elvii. Își poate cineva închipui ce simți unchiul auzind aceasta, dar își aminti pe semne că adevărul iese din gura copiilor și a nerozilor. Așa că, la urmă, se învoi cu condiția ca să merg întâi la București, când se va muta curtea din Sinaia, și copiii să rămână în țară. Toată tinerețea noastră a fost spâșiată și chinuită de îndârjite dezbateri, de câte ori era vorba să ne mișcăm sau să călătorim, iar copiii erau cel mai mare prilej de neînțelegeri. Unchiul și auntii voiau să ne convingă că fiii noștri erau proprietate națională și voiau să-i crească potrivit cu ideile lor și să-i înconjoare cu persoane alese de ei. Aceasta, bineînțeles, era un izbor de nesfârșite neînțelegeri, deoarece noi părinții, de bună seamă, ne ceream drepturile. Toate astea sunt o poveste veche, dar durerea acelor clipe rămâne ca ecoul unor lucruri pe care inima nu le poate uita. Era ceva foarte greu de îndurat. Însă, cu toată voința de fiera unchiului, venea vremea când era nevoit să ne lase să plecăm din țară, bună oară când trebuia să fim de față la o căsătorie, o înmormântare sau în colonare etc. Nu se putea născoci nicio scuză temeinică pentru a împiedica aceste ieșiri din țară, care ni se păreau în viețile noastre încătușate ca niște ferestre deschise deodată, într-o cameră fără aer. Și Dachii și Sandra îmi urmară pilda și se căsătorirea la vârsta fragedă de 17 ani. Dachii se făcuse foarte frumoasă. Era înaltă, brună, cu ochi având o privire într-o câtva tragică. Caracterul ei hotărât era și matur pentru vârsta ei. Regina bunică, din motive sentimentale, dorea din suflet somărite cu vărul nostru. Tânărul mare duce de Hese, fiul fiicei ei de-a doua Alice, care murise când el era încă mic. Acum murise și tatălui, iar bătrâna regina Victoria juca rolul de mamă pe lângă acești copii. Marele duce era un tânăr plăcut și deștept și o partidă foarte strălucită. După părerile lumii, aceasta era o căsătorie care cuprindea toate făzăduierile de fericire. Mama, care întotdeauna se împotrivea căsătoriilor între veri primari, ar fi vrut să o împiedice, dar de data asta a fost stabilită de puternice legături de familie. Cu prilejul nunții se adună un imens număr de personalități regale, între care era împărăteasa Frederica, caizerul, țărevicul, mai târziu Nicolae al ii și mulți alți membri ai familiilor domnitoare din Rusia, Anglia și Germania. Peste toți prezida în persoană bunica regină, care răsprângea asupra festivităților potolita ei strălucire. Bineînțeles, aceasta a fost una din împrejurările în care regele Carol fu nevoit să ne dea voie să părăsim țara. În timpul acestei adunări de familie la Coburg, în ziua de 20 aprilie 1894, se logodii Niki, viitorul țară al Rusiei, cu sora mai mică a marelui duce de Hese, Alex care mai târziulă numele de Alexandra, când se converti la religia ortodoxă. Văzui foarte puțin pe mult iubita mea tovarășe dăchii în timpul acestor zile, de înfrigurată în sufletire și nici ne avea mult timp să stăm de vorbă împreună. Ne dădeam seama că ni se despart căile din ce în ce mai mult. Alexandra Feodorovna, 1872-1918, ultima țarină a Rusiei, 1894-1917, născută principesă de Hese, căsătorită în luna mai 1894, cu țarul Nicolae al II-lea. Istoricii socotesc că împărăteasa Alexandra Feodorovna a jucat un rol nefast, influențându-l în sens negativ pe soțul său. Cu toată binecuvântarea bunicii regine și strălucitelor împrejurări în care se făcuse, această căsătorie nu era menită să fie fericită și să dezlegă în 1901 prin bună învoire a ambilor soți. În aceeași zi, în 20 aprilie, cu doi ani mai târziu, se mărită Sandra cu prințul de Hohenlohe, langenburg și în același an, 1894, ne dusără în vara la Moscova pentru încoronarea lui Nicolae al II. și a Alexandriei. Nicolae al doilea, 1868-1918, ultimul țar al Rusiei, 1894-1917, fiul și succesorul lui Alexandru al III-lea. El a întărit alianța franco-rusă, 1898. A angajat țara în războiul împotriva Japoniei 1904-1905 și a lăsat ca o manifestație a greviștilor de la Petersburg să fie reprimată Sângeros Duminica Roșie 22 ianuarie 1905. A acceptat alegerea unei dume, adunarea legislativă, dar a decis dizolvarea primelor două 1906 și 1907. Înfrângerile suferite în primul război mondial din partea nemților au intensificat mișcările revoluționare. Ca urmare a revoluției din februarie 1917, țarul abdică la 15 martie. Transferat la Ekaterinburg, a fost executat împreună cu familia sa la 17 iulie 1918. Nemai pomenită strălucire a acelor festivități e vretnică de amintit, de aceea voi încerca să descriu așa cum le-am văzut cu ochii mei de femeie foarte tânără, abia de 22 de ani, căreia îi se părea după tihnita cumpătare a curții regelui Carol, că pășește deodată din întuneric în lumina orbitoare a soarelui. Splendoarea acelei încoronări nu e ușor de descris. De altfel îmi pare că a trecut mai mult decât răstimpul unei vieți de om de atunci și până acum, când măreția țarilor e ceva al trecutului, iar tragedia Rusiei Roșii, o îngrozitoare realitate și o primejdie pentru întreaga lume. E greu de închipuit că acele trei sclipitoare săptămâni n-au fost un vis sau o nălucire făurită de un iubitor de basme cu zâne. Totuși au fost adevărate și le-am trăit aievea cu toată înfrigurarea celor 22 de ani ai mei și încântarea lor era sporită de austerul trai ce dusesem în primii 5 ani în România. Parcă se deschiseseră deodată porțile vieții și toate lucrurile cele bune se revărsau asupra mea. Eram tânără, treceam drept frumoasă și mă întorsesem la cei de teapa mea. La cei ce știau să se bucure, să râdă, să se înveselească. Cel puțin așa îi se părea micii captive, care avusese de învățat prea multe lecții dintr-o dată. Mi se părea că mă oprisem pe un prag strălucitor de unde priveam la desfășurarea uimitoare, în care ochii mei neinițiați nu vedeau decât strălucire. Eu nu eram decât o părticică a acestei desfășurări, dar fusese primită cu duioasă bunăvoință. Aici nu eram acceptată de nevoie, ci răsfățată, mi se dădea însemnătate, eram admirată. Tot ce era mai bun, parcă era pregătit pentru mine. Mi se părea că deodată îmi sunt mâinile pline de soare, simțeam un adevărat extaz, numai în faptul de a trăi. Tinerețea mea înnăbușită se răzbunea acum. Colo în țara mea cea nouă mă simțeam ca povara unui jug. Nu eram decât o rotiță într-un ceasornic ce bătea ceasurile unchiului, însă o rotiță care trebuia să-și îndeplinească menirea neînduplecat și nimeni nu încerca să înconjoare acea menire cu vreo strălucire sau să o facă să pară de folos. Totul era numai datorie și niciodată petrecere. Eram fără doar și poate cu vârf și îndesat străină în țară străină. Orice făceam se părea totdeauna că făceam rău și nimeni nu înțelegea că în tinerețe viața îți curge în vine ca focul, ca ai poftă uneori să te veselești cu tovarăște vârsta ta, să pui în joc darurile ce ți-au fost hărăzite, să ai o individualitate a ta, să fii o ființă cu judecata ta proprie, cu gândurile tale, cu obiceiurile, idealurile și dorințele tale. La curtea unchiului erai oprit de la toate, deoarece petrecerea era socotită ca frivolă. Orice vorbă spuneai, părea nechipzuită. Viața ta nu era a ta, nici casa ta, nici servitorii tăi și nici măcar copiii tăi. Toate erau supuse unchiului și politicii lui, miniștilor lui și mai ales unei grozave doamne bătrâne de la curtea lui, a cărei limbă era o sabie cu două tăișuri și care mă privea ca o nechemată primejdie pentru vechea orânduială a lucrurilor. Ar fi fost mai poetic să fi spus că eu eram soarele ce răsărea. Dar pe acea vreme de supunere nu mă vedeam deloc într-o lumină atât de strălucită. Și apoi deodată, deosebirea de viață la încoronarea din Moscova, mă simțeam ca o pasăre ce-și întinde aripile spre un cer de primăvară după o iarnă lungă și grea. Aceasta era starea mea sufletească, cea mai potrivită pentru a mă bucura de tot ce mi se oferea. Înainte să plecăm la acea însemnată serbare, unchiul alesese cu deosebită grijă pe cei ce aveau să ne întovărășească. Era un deopște militari, dar unchiul adăugase la suita noastră pe un bătrân colonel, George Rosnovanu, a cărui simpatie pentru Rusia era bine cunoscută. George Rosnovanu s-a născut în 1832 și a studiat în Rusia până în 1857, când este integrat în armata română cu gradul de sublocotenent. Din 1859 este colonel. În timpul războiului de independență, 1877-1878, a fost șeful cavaleriei divizionare, având un important rol în timpul unor bătălii decisive. A făcut politică, fiind deputat conservator al județului Neamț. Clădise o biserică rusească pe o moșie a lui din Moscova, iubea pe țar și orice se atingea de Rusia. Evident este o greșeală fiind vorba de Moldova și nu de Moscova. De aceea, unchiul, dintr-o pornire plină de bunătate dăduse entuziastului bătrân, ne întrecută bucurie de a fi de față la încoronare. Unchiul avea adesea asemenea neașteptate gesturi binevoitoare, ceea ce întregea personalitatea măreață pe care netăgăduit-o întruchipa. Bătrânul Rosnovanu, fiind ofițer în rezervă, își făcuse o prea frumoasă uniformă de călăraș. Era albastră închis, cu trese roșii și în zilele de gală cu pantaloni albi. Așadar, în acest port al tinereții lui își îndesea nu fără greutate rotunjoara lui ființă. Avea obrazul foarte colorat, nasul cărnos și lungi favoriți albi. De câte ori întâlnea pre -pre unul din marii duci, nu se lăsa până nu-i dădea ceea ce se numea lăbeze Slav, adică sărutarea slavă, care consta dintr-o sărutare mai întâi pe umărul drept, apoi una pe umărul stâng și a treia iar pe umărul drept. Aceasta o făcea de fiecare dată cu o căldură neștirbită, lucru de care făcea o mare haz un mei. Curtea imperială rusească ne pusese la dispoziție o casă, trăsuri, servitori, o gardă militară și tot luxul care deosebește dărnicia rusească. Se numiseră ca atașați pe lângă noi mai mulți domni și culmea mi se dăduse ca în adevăratele basme cu zâne, un paș care să-mi poarte de la rochie. Se-am țină mantaua și să stea la spatele scaunului meu în timpul marilor banchete la reprezentațiile de gală și la parade. Era elev al școlii militare și avea să iasă ofițer anul viitor. Era tânăr, bălan și avea exact vârsta mea. Îl chema Cerkesov și tot ca într-un basm se îndrăgosti, după cum se cuvine, de prințesa pe care o serbea. Timp de mulți ani, Cerkesov păstră obiceiul de a-mi scrie, iar eu îi răspundeam sau îi trimiteam ultima mea fotografie. Înainte de a pleca în războiul ruso japonez mi-a scris o ultimă scrisoare și mi-a trimis înapoi tot ce îi dădusem, cu gândul că poate nu se va mai întoarce. Războiul ruso-japonez a desfășurat între anii 1904-1905 și nici nu s-a mai întors. Acum câteva vreme, căutând prin hârtii vechi, am dat de un mic pachet frumos legat cu o panglică. Era tot ce rămăsese din cel Cerchesov, tânărul meu Paș bălan. Pentru Nando, de asemenea, timpul petrecut acolo a fost o neasemănată sărbătoare. Era și el destul de tânăr ca să se încânte de farmecul acelor minunate festivități. Dar el nu se putea niciodată preda, ca mine, bucuriei de a trăi. Era cu zece ani mai mare, fusese prea mult înnăbușit, crescut prea sever și era prea plin de griji, prea timid, prea sfios. Nu fără îngrijorare privea la nețărmurita mea încântare. Cunoștea lumea mai bine decât mine, avea mai puține iluzii și mai puțină nădejde în adevărata bună credință a semenilor săi. Nu numai odată să România de suferit din pricina neînduplecatei puterea Rusiei și aceasta îi impunea lui Nando care rezerve. Afară de aceasta eram în familia mea, nu între lui, nu se simțea acasă ca mine și apoi nu era ușor să-ți păstrezi locul, printre atâția unchi și verhi ai mei. Erau atât de numeroși, erau așa nemaipomenit de înalți, așa siguri de ei, așa de avuți și de puternici. Erau adevărați autocrați și nu prea le păsa de părerile altora. În plus, rudele mele din Rusia, după cum am mai spus, aveau obiceiul de a te nemilos. Vocile lor dominau peste toată lumea și peste toate, ca și imensa lor statură. Puternic neam. Cei din generația tânără erau mai puțin falniși la trup. Nu mai întruchipau adevăratul tip al autocratului. Era o oarecare nepotrivire între înfățișarea și puterea lor. Păreau că nu sunt tocmai bine croiți pentru rolul ce aveau să joace. Aceasta se adeverea mai ales în persoana țarului, care era mic, aproape plăpând. Ochii lui erau blânzi și aveau o privire mângâietoare. Era în toată ființa lui ceva blajin, iar glasul lui era domol și dulce. Cu toată desăvârșita lui demnitate, părea mișorat pe lângă generația tatălui și a bunicului său. Dar pe acea vreme, familia lui se purta față de el cu realitate de plină. Toți se închinau voinței sale ca acelea a unui șef suprem, înaintea căruia, măcar că era atât de tânăr, oricine trebuia să se plece fără șovăire. Întrânsul sălășuia o putere mistică, era țarul. Aceasta nu uita nimeni, era tânăr, se căsătorise cu o prințesă frumoasă, tot atât de tânără ca el și viața se deschidea în fața lor. Erau multe pagini goale pe care mâna lui putea să scrie istoria. Prima ceremonie la care asistarăm a fost intrarea solemnă a țarului în Moscova. Tânăra pereche imperială se retrăsese câteva zile într-o mănăstire, dincolo de zidurile orașului, pentru a se pregăti cu toată smerenia înainte de taina Ungerii. Alice de Hese, în ziua când se căsători cu împăratul, primi numele de Alexandra, trecuse de la protestantism la religia ortodoxă și se supusese cu evlavie tuturor poruncilor ei. Ar fi greu să se spună până la ce punct era pătrunsă pe acea vreme de noua ei credință, dar mai târziu, precum se știe, ajunse o fică fanatică a bisericii pravoslavnice. O neînchipuită priveliște a fost acea intrare solemnă în Moscova, în cetatea legendară unde din timpurile cele mai vechi au fost încoronați țarii. Noi musafirii, care nu aveam vreun rol însemnat în acea ceremonie, priveam din balcoane strada principală prin care avea să treacă procesiunea. Iată mai întâi țarul călare pe un mare armăsar cu mult înaintea celorlalți. Nu poartă veșminte strălucite, ci simpla uniformă verde închis, cu care lumea e obișnuită să vadă și are bine înfundată pe cap căciula rotundă de astrahan, ce deosebește armata rusească. Pieptul e vârstat de panglica albastră deschisă a Odinului Sfântului Andrei. Pe postavul întunecat, câteva stele de diamante săgetează raze în lumina soarelui. Nu e nimic somtos în îmbrăcămintea lui, și nici în ținută nimic deosebit de impunător, dar își mănuiește calul cu ușurința unui desăvârșit călareț. E mic la stat și, cum am mai spus, are ochi plini de bunătate și pe buze un zâmbet blajin, aproape îngândurat. În ținuta lui se vede demnitatea liniștită a omului adânc conștient, de ceea ce reprezintă în acest ceas solemn și adânc conștient, totodată și de grelele îndatoriri ce le ia pe umerii săi. Toate privirile noastre îl urmează. E tânăr, e iubit și viața ei se deschide în față ca o carte nescrisă în La o mică depărtare îl urmează două trăsuri aurite, strălucitoare vehicule, așa cum și le închipuie copiii în basmele cu zâne, cu cai albi, cu hamuri strălucitoare, pași, suită călare. În prima trăsură stă mama sa, într-a doua soția lui. Deasupra trăsurii închise a împărătesei strălucește o coroană, semn că ea a stat odată ca femeie încoronată în fața poporului ei și că puterea pământească e de multa sa. Pe cap poartă o diademă de o bogăție aproape fantastică, grumazul îi e încolăcit cu un râu de jubaere scripitoare, rochia și mantaua îi sunt din aur lucios. E încă iubită de popor, e încă frumoasă Salută în dreapta și în stânga Cu grația caracteristică familiei ei A doua trăsură n-are coroană Și femeia ce stă înăuntru, Cu toate că e îmbrăcată strălucit Nu poartă diadema pe cap Căci numai taina ungerii Va intra în drepturile ei Astăzi sa mamă Are încă precădere asupra ei Precum și toate drepturile coroanei Mult mai frumoasă decât a fost brodată soacra ei Alexandra se ține dreaptă cu măreție, însă nu zâmbește și privirea ei e de o gravitate aproape dureroasă. Buzele ei sunt strânse în chip uimitor la o ființă atât de tânără. În ochii ei mari și neclintiți, nu strălucește fericirea. În ținuta ei nu e nimic din vioiciunea tinereții, nimic din doioșia și încrederea ce s-ar putea aștepta de la o mireasă tânără. S-ar părea că se încordează pentru a se apăra de soartă, ca și când ar fi ghicit tainic, că viața avea să-i fie dușmangă și că trebuia să pășească într-o întâmpinare a ei cu sabia în mână. Își dă seama pe deplin de solemnitatea clipei și de însemnătatea rolului ei, dar parcă în ea s-a deșteptat mai mult teama decât bucuria. Trăsurile aurite înaintează, capetele se descoperă în fața frunții neîncoronate. Ea se împline răspunzând la omagiul primit. E tânără, frumoasă, falnică, dar niciun zâmbet nu indulcește îndulcește buzele. Nu se uită în ochii nimănui, ci drept înainte. Parcă și-ar aținti privirea asupra unei vedenii interioare. Și totuși se deschide și pentru ea viața ca o carte nescrisă încă. În tot timpul numeroaselor ceremonii, tânăra împărăteasă niciodată nu s-a depărtat de la această ținută gravă și închisă în sine, care desigur era în mare parte sfiiciune. Nimic nu se părea că îi face plăcere. Zâmbeara și chiar când zâmbea, o făcea fără dărnicie, ca din concesie. Acest fel de a fi de bună seamă, îți oprea orice îmbol spre ea. Cu toată frumusețea ei, nu radia din trânsa nicio căldură. În prezența ei se stingea orice avânt. Serioasă și așezată cu un înalt simț al datoriei și plină de dorința a tot ce e drept și bun, nu era totuși dintre cei ce câștigă partida. Era prea neîncrezătoare, prea se ferea de toate. Nu era o flacără care încălzește. Viața, ca orice lucru, are nevoie să fie iubită. Cei ce nu pot iubi viața sunt învinși chiar de la început. Cât de limpede o revăd pe Alexandra în picioare, în toată strălucirea ei lângă împărat, în catedrala aurită unde aveau să fie încoronați. Până și atmosfera părea aurie, o lumină de aur învăluia strălucitoarea adunare ce venise să-și aducă omagiul acestor doi suverani. Cei mai tineri dintre toți suveranii europei De aur erau și hainele împărătesei Toți ochii erau țintiți asupra ei O femeie frumoasă e întotdeauna înconjurată de luarea minte Și cu atât mai mult când se ridică încoronată în fața tuturor ochilor O arătare ca niciuna alta, înălțată deasupra surorilor ei Sfințită prin ungere, învăluită de o strălucire la care puțini au ajuns Și Alexandra era frumoasă, înaltă și falnică Împăratul în picioare alături de ea părea micșorat Veșmintele deci grele purtate de el păreau al strivi și prodigioasa coroană a strămoșilor lui părea a fi prea grea pentru capul lui Fără să vrei ți amintei de statura uriașă a premergătorilor săi Fața îi era palidă, iar în ochi îi lucea o rază mistică Dar tânăra lui soție sta dreaptă, neclintită și coroana nu părea că o strivește iar faldurile de aur ale mantiei sale, curgând în valuri de pe umeri, o făceau să pară și mai înaltă decât ea. Avea obraje aprinși și buzele strânse. Chiar în această oră supremă nicio bucurie nu părea că o pătrunde, nici măcar un sentiment de mândrie. Cu privirea depărtată, tainică, nu răspândea în jurul ei nicio căldură. Parcă te simțeai ușurat când îți desprindei privirea de la ea pentru a o aținti asupra împăratului, ai cărui ochi mângâietori și înfățișare blândă, făcea pe oricine să se simtă prieten cu el Slujba se desfășura măreață într-un cadru de o bogăție copreșitoare Văzduhul tremura de cântări atât de solemne și de minunate încât erau aproape nepământești Se înălțau și se învoltau, umplând catedrala cu așa puternice valuri de armonie Încât ți se părea că ți se despică inima iar când în sufletirea părea că vrea să te doboare, începea să scadă treptat amploarea sunetelor, ce se topeau cu un cetul, ajungând aproape o șaptă. Pe sufleti se lăsa o mare pace în care se îmbinau bucuria și durerea și te simțeai ca descătușat. Tainice gesturi rituale își urmau șirul într-o înmiresmată ceață de tămâie. Părea mai mult un vis decât ceva trăit a ebea. Preoți în veșminte uimitoare, cu mișcări încete, pășeau dintr-o parte într-alta, cu mâinile ridicate în gesturi de rugă și de binecuvântare. Veșmintele lor se potriveau cu ale sfinților, care, cu fețele înconjurate de grele limburi de aur, priveau de pe ziduri la puternicii lumii. Oriunde ți-o ochii, peste tot aur și numai aur. Ici și acolo sclipirea nestematelor roșii, albastre sau verzi. Toate fețele păreau nedeslușite în această atmosferă de solemnă așteptare. Se răspândise asupra lor ceva din lumina nematerială a sfinților din frește. Numai echipul împăratului și al împărătesei se deslușau dintre toate cu înțelesul lor simbolic, două arătări sclipitoare învăluite timp de un ceas într-o glorie trecătoare, iar miile de făclii, răsfrânte de strălucitorul iconostas, erau ca niște stele pe cerul lui Dumnezeu. Când s-a sfârșit slujba religioasă, perechea abia încoronată, urcă în solemn alai, largile trepte ale unei scări exterioare, ce ducea la o terasă, de pe care privea în curtea catedralei. Sus, tot mai sus, peste bogatul covor ce curgea spre ei ca un râu stacojiu. Sus, tot mai sus, urmați de un șir orbitor de musafiri imperiali. Sus, tot mai sus, parcă ar fi pășit spre cer, iar când a ajunse sus... Perechea imperială se întoarse cu fața spre popor, căruia îi se îngăduise să intre în curtea catedralii ca să poată vedea pe cei de curând sfințiți prin ungere. Drept în picioare, unul lângă altul stăteau cu capul încununat de diamante în apogeul lor, aproape zeități, iar poporul, cu mișcarea unui val ce se năpustește, căzu în genunchi în fața lor, chemând binecuvântarea Domnului asupra capetelor lor încoronate. Mărăță priveliște, clipe de încordată în sufletire aproape supraomenească. Și acestea s-au întâmplat la Moscova într-o zi de primăvară, cu văzduhul plin de mireasma liliacului, de glasul clopotelor și de ciripitul păsărilor. Iar soarele, ale cărui raze se revărsau peste tot cu prinsul, era de aur, ca veșmintele aurite ale încoronării. Moscova, străvechea cetate a țarilor, azi orașul lui Lenin și Trotski, a lui Dărginski și Stalin. Azi sunt părăsite catedralele aurite, iar în Marea Curte din fața Cremlinului se ridică un groasnic monument unde sunt expuse rămășițele celui, care ajunsese și el timp de o clipă aproape o zeitate. Mauzoleul lui Vladimir Irici Lenin din Piața Roșie.